Сверкаючий біч над смерчом. хто хоче свободи і братства, тому умирати не по чому. Вірте, победа за нами, новий берег недалек, волны білими когтями, золотой склебут пісок. І вибирав так само несподівано, як і почав читати, І лише по довгій мовченці додав, Ці вірші ніби були написані про нас. Признаюсь, я навіть не підозрював, що їх написав Єсенін. Мені чомусь здавалося, що він лише сентиментальний лірик. Тут такий вогонь у пристрасних рядках вірша. До війни Катерина вчилася в Рязанському педагогічному інституті та з другого курсу пішла в медсестри. Ми з нею були ніби колеги, бо я так само з третього курсу тільки Уменського підінституту подався на фронт. І ось, пройшовши крізь пекло Сталінграда, криваві бої під Харковом, де я був тяжко поранений, знову став устрій і радів з того, що разом зі своїми побратимами б'юся за визволення мого рідного краю. Одного вечора засиділись ми в натопленій селянській хаті, на дворі біснувала зевірюха. Сніг кушпелив такий, що світу білого не видно. Ніби сказилася ніч. Ну, нехай собі в таку негоду німці й носа не висунуть з окопів. Кажу, воно бачні. Зібрали гітлею ці всі сили в один кулак. І, користуючись негодою, вирішили контратакувати наші позиції. Пробитися з оточення до своїх. Раптова тривога. Підняла всіх на ноги. В одну мить кинулись за село, де в непроглядній каламуті вже вели бій наші передові дозори. Ми підоспіли вчасно. Залягли в снігах, поливаючи з автоматів гітлериців, що, скажено, рвалися вперед. А невдовзі вдарили міномети, озвались гармати, і, судячи з того гулу, можна було здогадатися, що центр прориву припадає саме на те село, в якому ми тримали оборону. Уже й сіріти почало, сніг ніби трохи стишився, але бій розгорівся ще з більшою силою. Важко нам було, та підмога не приходила. Коли б же тільки ворожі піхотинці вели з нами бій, то ще півбіди, а то й міномети гатять аж земля двихтить. А далі я вже й не пам'ятаю, що щинилося. «Бо світ подьмарився мені, упав я на сніг. Не знаю, скільки часу минуло, опритомнів я. Тягне мене дівчина по снігу і говорить щось втішливе. Пізнав по голосу медсестру, нашу Катрусю. А в мене ліва нога, геть посічена проклятим німецьким залізом до самого коліна, і ще безліч осколків – Уп'ялися в тіло немов ті оси, втрачаю останні сили, прошу, Катрусю, залиш мене все одно кінець, жаль тільки, що не дійшов до села свого. А вона не слухає, тягне. Потім скинула з себе шинелю, поклала мене на неї і потягла по снігу, немов на сенчатах. Ось уже недалечко до того ярка а там не дістануть нас ворожі кулі. Я перев'яжу вас, товаришу сержант, і житимете ви, а що без ноги, то така вже доля солдатська. Дотягла вона мене якийсь видованок, перев'язала рани від болю з непритомню. а до того, що й спрага мучить, стала вона згрібати свіжий сніг у гарячі долоні, зігрівати своїм подихом і накувала мене отою водою. Аж тут знову вдарили. Німецькі міномети. Важкий снаряд вибухнув поруч, потім ще й ще. Здригнулася земля і почорніли раптом сніги. І знову тиша. Словісна якась. І Катя мовчить. Гукає її, не відповідає. Силкую звести голову. Де ж ти, моя рятувальниця? Аж бачу. Лежить недалеко. На руках підповз до неї. Лежить вона, розкинувши руки. очима вберезнеле небо, голубе й захмарене. Таке ж, як її очі. Лежить і вже нічого не бачить. Тільки червона цівочка на грудях заливає гімнастерку. Ой, горе! Коли б на ній була шинеля, може б не добрався отой проклятий німецький осколок, де її серце. Що мені робити? Краще б я сконав серед цих снігів на рідному полі поблизу свого села, ніж згасла вона. І знову потьмарився світ. Важким темним громаддям обрушились на мене небеса. Не бачив я і не чув, як вихопилися із за пагорба наші танки, як пішли в атаку, вогненними стрілами, прошиваючи ворогів. Пішли фашисти на повний зріст. Чорні зарослі, неначе ті дияволи, що вирвались із пекла і не вирвались, чорним ворожим трупом вкривалася земля під корсуня Звенигородки. Отямився я в госпіталі. А де сестра, яка мене врятувала? Все щось сподівався, але чуда не сталося. Один поранений солдат з мого взводу, котрий потрапив до госпіталю, Пізніше розповів, щоб поховали наших хлопців в одній братській могилі. 24 хлопці-солдати і одна дівчина. Лежу на подушці, і відчувається мені її голос. Край, любимий, серце сняться, скіфти сонця в водах лонних. Я хотів би затеряться в зеленях твоїх стозвонних. Зустрічаю, все приємлю, ради щаслив душу винуть. Я прийшов на эту землю, щоб скорей її покинуть. Півроку пролежав я в госпіталі, а потім списали мене по чисті. Повернувсь додому, відшукав могилу своїх однополчан, у якій спала вічним сном і катруся, моя рятівниця який так і не судилося стати вчителькою. Пізніше, коли ставили на могилі гранітний обеліск, викарбували на камені її ім'я. Катерина Соловцова, 1921-1944 роки. Та хіба на цьому закінчується життя людини? Ні. А в дівчини ж, мабуть, і рідні були, батько-мати, та може, і наречений. Таку красуню мусив хтось любити, то хай знають про її смерть і де похована Катрусю. Написав я листа на Рязанщину в редакцію обласної газети, просив добрих людей розшукати родичів Катерини Соловцової.